Тому відтягувався вдома потрошки до кави маленькими кедешками. Не для п'яних очей, задля насолоди смаком. Та сьогодні не пив, глушив. Жана, на щастя, спала. Чи не вважала за потрібним виходити? Звикла до його пізніх повернень, не ставила зайвих запитань. Має свій шматочок грошей і досить з неї. Хочу цьому пощастило. Та поговорити ж все ж схотілося, і не просто поговорити, посваритися, полаятися, покричати, розбудити дружину, поскандалити, мабуть, не треба. Як там кажуть росіяни не буді ліха, поки воно тіха, жану будити не треба. Якщо унюхає щось підозріле, почнеться таке, хоч тікай з дому. Та де там з дому і на край світу не допоможе. Побалакати такої пори у нього в хаті можна лише з однією людиною з добрим вірним псом. Кінг вискочив з будки, щойно почув кроки господаря на ганку. Віктор зайшов у вольєр, обняв собаку. Ротвейлер на радощах облизав любе обличчя, від якого відразливо відгонило украй неприємним спиртовим духом. Та господаря Кінг прощав усе, навіть цей огидний запах, унюхавши, який від якогось іншого ладен був розшматувати. «Коли від господаря так пахло, він любив приходити і розмовляти з ним, з кінгом. Тоді собака почувалася справжнім королем, потрібним у цьому домі, могутнім. «Ну що, кінг-собака, ти моя собача?» «Собаченція, дай морду поцілую!» «Один ти мені в цьому бардаку розумієш!» «Тільки ти мені віриш! Тільки любиш і чекаєш! Більше ніхто!» «Навіть вона! Вона зараз із ним, як остання сука із ним!» «Знає, що вони роблять!» «Не знаєш? Забув? Забув, бідолашний ти мій песик. Це я винен. Не думаю про друга. Забув, що тобі теж треба тьолку час від часу. Щоб, ну що б? Ти ж у мене породистий. Слухай. А як там у вас собак буває? Те, що так мучаєтеся?» «Ні, краще по собачому. Трахнув і забув. Всі вони сучки, якщо по правді. І твої, і наші. Давай вип'ємо». Кінг заперечно похитав головою. «Ні, коньяк – це не для нього». Задля солідарності сьорбунув з миски води. Та навіть псові не міг Віктор розповісти усієї своєї біди, боявся, що хтось підслухає. Дорога спільна Європа країна законів, законів дійових, справжніх, а не тільки на папері. Країна регламентована, розписана. Люди там працюють, а натиняються без діла. І відпусток занадто тривалих у них надають за це Валентина готова була цілувати «Любий німецький уряд, керівництво заводу, де працював Оту, усіх оцих дисциплінованих, вихованих у дотриманні ладу і порядку німців. Усіх. Тільки не його самого». Тиждень, упродовж якого вони майже не мали часу залишитися на самоті, бо Жорба з Віктором таки дбали про розваги Гера Даугеля, наче він був прем'єр-міністром країни. Минув швидко. І як пишуть у газетних звітах, Професійний візит був плідним для обох сторін. Віктор клопотався німцем як рідним влаштував навіть риболовлю на всю ніч Сам нитями у цьому нічого Попросив одного з майстрів на заводі Завзятого рибалку, щоб усе організував І рибне місце, і вогнище, і юшку І все, що належить за українськими рибальськими традиціями Чесно просидів усю ніч аж до ранку До ранкового кльову, не столивши ока пільнуючи, щоб Ото не шмигнув у намет до валюшки, яка під ранок не втрималася і таки притолила порцелянову щічку до похідної подушки. Зате Герові не вдалося зрадити чесної компанії. Вип'ємо за добрий кльов, а тепер за рибу, а тепер за річку і за нашу дружбу. А тепер за... Хтось там не було кінця. Пили небагато, щоб бути при пам'яті. Таке лишки підіймали часто. Стежили, щоб гість віддавав належне продукції рідного заводу. Розповідали анекдоти, насолоджувалися красою лісового озера. Таки нічого не скажеш, природа українська, не до порівняння. За розвагами не забували і про справи. Як там у вас в Німеччині з машинами? З машинами? Повно. всіляких нових, старих, уживаних. Ти знаєш, друг, задушевно провадив Віктор. Потрібна твоя допомога. От поглянь, на якій машині їздить мій шеф.